رب ت ترجمه کاری دي اللهک چېوک پیداشي پختو ترجم ف ترجم ک په اسلامي نريغ نومي کتاب کې شد نمه تنزو شپقالله یا 15 تقاله مخکې چاار شوي او په هغې ک چې کم مقالي نه شر شي اغ د تررنوي و کلو من مقالي دي په هغې کې دهغې زمانې مستهم و بلونو لیکلي که تاسو غواړ شد افغانستان خلک مسیحان کوي نو هغوی ب کله هم نه مسيحیت ونني ځکه داوی غرانني خلک دي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 مو تاسو د ان په نامه باندې پیژنو ان جی او د درې انګریزي ټوري دي مخفف دي د درې کلمونه نان گورنمنټل غیر دولتي مؤسسي چې داخله کوته ان او وي ان جی او ګانه پښتو ان او ها دا یو پښتو فرټي کلمونه ده یعنی غیر دولتي مؤسسي ولی غیر دولتي مؤسسي دغه څه دولتي مؤسسي خلق ودلته نه منلې زما تاسو ته یو تا د تعجب ورته کړه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 دا څه ته د ته خو لاسه روک چې د امریکا صدر د زړخ فل اسره اتونکورنه پاتش رونالد هم حیران پات شو دزب كا... دزب او تراره ووخ دي هم حیران شو دته دا په ولې درس دا کاسر ز د کاسر ته لاس نه ور کوم خپل سفر امغه زنه قطه کبیرته راو ګرځید سفر لاند ته لاند واشنگټن ته او د امغه ورغنه د روسانو سره د جوړې هغه را شروع کړه د ګورباچوف سره غابته وکوله چې تا یو وید دیو دی دي راوښک ګورباچوف ته په دې وای یو تا یو وید دیو و راوښک چخ او اسلام په ډیر زوراور دیو د ډیر زمانه لپاره موږ وید کړه یو را شخرا تخرا دی د افغانستان کبیر ته ګورباچوف یې ملامت ک او اماغوس د روسانو او امریکان ترمنځ د جوړې خبرې او مذاکرات سره شروع شول او روسانو د امریکایانو سره خپل دښمنی پاته ورسوله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 دروبل پیسې په ډالر دي د ثرو په ځای کې څه نه نيولې دي د وروستو شرابو په ځای کې تازه شراب دي نو کمونستان کومونستان چې یوخ کې کومونستان او ملحدان او کافر وو کنو ملحدان کافران نه کوي کمونستان په اتحاد د امت سره کافران به نه کوي کومونستي عقیده د کفر عقیده ده کنه نو دا غو په لږونو زړه کومونستانو څو وخت وويته څو وخت مسلمانان شو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 بس نه بل, مش... بل بل بل د محفل ورته جوړه مونکي تاویږي را تاویږي دا نه دی بینر اندوان شي بس بش... چې دین نې توپ نه خبره خلاصو بي بل دین منلې بودایان شي دوی دي خو مستې دین خاطر باندې دی عقیدې دی اخلاص په خاطر او په خاطر باندې خو دین نپری دی بل منی بل پیسو خاطر به څار سيری پیسې دی دین نامه منی نظر د مسلېات انفرادی ظهور د یو دلې یا اجتماعي ظهور مقدمه او پیلا ماده ګوري د خطر خبره ده